Розділ сьомий. Я передавав Амені свої дії через відеотрансляцію. Так вона знала, що я ще живий, а мені не доводилося думати, що їй казати. Крім того, якщо та допоміжна інженерна станція таки існує, і вона покаже, що ми тут у пасті навічно, тоді Амена побачить це сама, і мені не доведеться бути вісником. Поки я йшов коридором, Амена спитала, чому на відео все так трісеться, воно з дрона? Я відповів, з моїх очей. Я залишив з нею спецгрупу з восьми дронів, тож бачив її через їхні камери. Вона сиділа на платформі біля елетри, спираючись на її на коліно. Я минав кімнату відпочинку, з'єднану з, з камбузом, вздовж стін якої тяглися м'які дивани. На невисокому столику стояли три горнятка з університетським логотипом «Дата», а на спинці одного крісла висіла сіра куртка з тих, які люди вдягають на тренування. Це так моторошно. Моторошна те, що все виглядає так нормально, ніби будь-якої миті хтось може просто ввійти. Вона не помилялась. Окрім тих кількох кают у житловій частині, я не бачив жодних зон, які б розгромили або де були б сліди бою. «А в цій ситуації є хоч щось немоторошне?» – Ха, відказала вона. «Якщо згадаю, то скажу». Я дістався запечатаного затвора, що вів у прохід до інженерного модуля. Тоді мусив попрацювати над панеллю, обминути шкоду, яку сам завдав, щоб затримати тих, хто захоче проникнути з іншого боку. Виходити з безпечної зони, яку я сам влаштував, може і не найкраща ідея. Але мої вартові дрони на двох інших затворах не фіксували жодних дій, тож це прорахований ризик. Не настільки тупо, як деякі інші речі, що спадали на думку а вороги у вестибюлі зони керування досі не взяли до рук той екранний пристрій, і я не міг просто сидіти і чекати, доки вони повідривають дупу від сидінь. Хоча ні, міг, але не збирався. А мене сказала, у команді дослідження всі, мабуть, страшенно нервуються за нас. Я рада, ну, типу, не те, що рада, що ти також сюди потрапив, але якби опинилася тут сама, було б дуже зле. Дядько Т'яго, напевно, спокійніший, бо принаймні зі мною ти. Затвор відчинився в порожній коридор жодних ворожих дронів. І я знову запечатав його і залишив з цього боку вартового дрона, який попередить мене, якщо хтось вирішить сюди влізти. Далі я відправив решту своєї хмари вперед коридором. Я знав, що Амена намагається зробити мені комплімент. Але дивно, що її думка про погляди Т'яго на мене настільки відрізняється від об'єктивної реальності. Твій дядько Т'яго мені не довіряє. Не те, щоб мене це засмучувало або взагалі хвилювало. Вона пирхнула, і це почулося в моєму потоці через трансляцію дрона. «Та довіряє. Ти врятував його від тих людей, що напали на нас у комплексі». «Це взагалі не до того. Я врятував чимало людей, кількість тих, хто після цього почав мені довіряти та або бачити в мені непросто прикріплений до хаб-системи пристрій, статистично нікчемна. Йому не сподобалося те, як я це зробив. А мене зітхнула і стала терти темну пляму на взутті». Він досі не відійшов від того, як другу маму викрали після її дослідницької місії. На збереженні такого не буває. Це такий шок був. І, може, він трохи заздрить. З тобою вона може говорити про те, що з нею сталося, а з нами – ні. Менце також про це розповідала. Я не зрозумів, навіщо їм треба, щоб вона з ними розмовляла про це. Вони не можуть просто звіт прочитати. Ми про це не розмовляємо здебільшого. А ми навагалися. Її ж би не вбили насправді. Таке не зійшло б із рук. Дуже наївно. Але Амена, Т'яго та решта сім'ї Менси, і також 99% населення збереження, досі не знають про інший замах на її життя. Якби Сірий домовився з компанією, тоді все зійшло б. Вони б взяли в збереженні викуп і вбили її, Пінлі, Раті і Гуратіна, і ніхто б нічого з цим не зробив. Мої дрони-розвідники не трапили на закритий захисний затвор, що вів у головну секцію інженерного модуля. Гарний знак. Якби ворожі дрони літали туди-сюди, він би був відчинений. Я потягнувся до нього і натиснув ручний замок. Щойно затвор почав підійматися, я відправив у проріху свою хмару дронів, давши їй завдання розсередитися в коридорі попереду. Жоден контакт не було втрачено, а камери і сканери не зафіксували рухів. Поки що порядок, але я вловлював якусь вібрацію на самому краю діапазону сприйняття. Може це нормально? В попередній своїй мандрівці з датом я тут не бував. Снуючи круглим коридором у бік входу до зони керування двигуном, моя хмара на жоден ворожий дрон не натрапила. Що вже викликало полегшення. Ще не вистачало знову напоротися на мимовільний перезапуск. У довгому списку речей, які мені треба зробити, щоб ми вижили, було вигадати спосіб протидії маскувальному матеріалу у ворожих дронів і на шоломах ворогів. Але жоден пункт цього списку не матиме сенсу, якщо ворожа контроль система відправила нас укрутовано без пункту призначення. Я бачив серіали про людей, аугументованих, які застрягли в на навіки. Вони різнилися від похмуро-депресивних через надмірний реалізм до вкрай нереалістичних через надмірний оптимізм. Люди в тих серіалах принаймні знали, що їхня мандрівка потенційно нескінчена, а не просто довга. До цього моменту я не помітив навколо жодних ознак ушкодження чи заворушень, але тоді подолав вигін і увійшов у вестибюль, де вздовж стін над спеціалізованими інтерфейсами керування в повітрі висіли бездіяльні дисплеї. Дивно, що робочі станції були не вимкнені, а в режимі очікування. Навіть я знав, що в жодному разі не можна пхатися до двигунів, поки вони буквально рухають транспорт. Ці станції призначені для тонкого налаштування, зміни тощо, які можна використовувати лише тоді, коли транспорт стоїть у доку. Крім того, одне з робочих сидінь було розвернуте в бік входу, а біля нього лежав розтрощений один із ремонтних дронів «Дата». Мої дрони дрібні і розвідувальні, а от більшість датових великі з численними кінцівками та фізичними інтерфейсами, якими можуть виконувати ремонт, обслуговування та інші спеціальні завдання. Цей дрон був розпустив усі свої шість павучих маніпуляторів, коли щось його уразило. А тепер він лежав на долівці, розпласнений і потовчений, наче на нього наступили. Мені хотілося його підняти і поемоціонувати над ним, наче якась дурна людина. Але я знову відчув запах середовища культивації. «Усе настільки по-іншому, ніж у кораблях, які я бачила», – сказала Амена. «Можеш пошукати десь дисплей з...» «Щось у мене погане перечуття». Я пішов на запах. Він привів мене до наступного затвора, а далі вниз гравітаційним колодязем, де в повітрі ми хтіли застережні мітки. Це виробники компонентів, судомонтажники та університет Мігіри і Нової Таїландії не бажали, щоб ви спускалися сюди без ліцензії класового майстра інженерії чи його місцевого підпорядкованого еквівалента. А якщо вам здається, що дуже треба, то навіть не думайте нічого торкатися своїми граблями. А мене замовкла, а камера дрона показала, що вона зосереджено примружилася, спостерігаючи за всім цим крізь моє очі. На дні гравітаційного колодязя лежала платформа, де під прозорим екраном захисної бульбашки містилися двигуни. Зізнання. Я не знав, який вигляд мають двигуни. Мені ніколи не доводилося охороняти транспортні двигуни, а вони зазвичай нато нудні, щоб їх показували в розважальних медіа. Але я знав, що незалежно від вигляду, зверху на ньому не має бути величезної органічної маси, яка смердить водоростями і середовищем культивації. «Що?» – тихо вимовила Амена якого що це таке? Повірте, це саме запитання займало наразі 92% моєї уваги. Органічна нервова тканина поєднується з неорганічними системами. Приклад, м'які частини у мене в мозку. Тож є вкрай мала ймовірність, настільки мала, що я навіть у відсотках не можу порахувати, що ця органічна маса, нормальна частина датових систем, можливо, унікальна і запатентована. Тоді чому вона смердить так само, як вороги? Тут мені надійшов сигнал тривоги від розвідника-2 у вестибюлі зони керування. Я перевірив трансляцію і побачив, як ворог-5 підходить до лави і бере з неї той екранний пристрій, якого біса все завжди мусить відбуватись одночасно. Ну, принаймні, ця гидь удата на двигунах поки що не намагається заповсти вгору і повбивати нас. Поки ворог-5 тицяв пальцями по твердотілому екрану, я розширив діапазон входу, щоб зловити хоч якийсь активний канал. За 2,3 секунди спіймав передачу даних. Ба більше, ще за 0,2 секунди я спіймав відповідь ворожої контроль системи. Побався лайна шматок. Але мене дещо турбувало в трансляції «Розвідника-2». Воно діймало мене вже деякий час, але я був нато схвильованим, щоб придивитися уважніше. Багато в чому моя здатність оцінювати загрози, як от виділяти в натовпі потенційних недругів, чи вирізняти у дурному-дурному човні повно допитливих місцевих і рейдерів ґрунтується на доборі шаблонів із бази даних людської поведінки. Вороги – це аномалія, але не надмірна, тож вони демонструють такі ж прості типи поведінки, як звичайні люди. І таки було щось незвичне в їхній поведінці у вестибюлі зони керування, що не можна списати на їхню надмірну впевненість чи те, що вони негідники. Розвідник 2 стежив, як вороги нетерпляче чекають, стоять у вестибюлі, поки ворог 5 тицяє в екран. Стоять! Навіть після того, як вони, судячи з усього, допетрили, що звуки з запечатаної зони керування насправді є хибною ціллю, після того, як оновлення безпеки зробили їх менш уразливими для ударів дронів, вони просто стояли і чекали. Вартмехам узагалі не можна сідати, а от люди, ягументовані, роблять це за кожної нагоди. Вони не намагалися нас розшукати, просто стояли собі в вестибюлі, відправляли ворожі дрони по найближчих коридорах, але не далі. Для них ми недруги, замкнені ними в одному просторі, ще й рухаємося, як нам заманеться. Чому вони не пробують захистити себе, створивши власну безпечну зону? Чому, принаймні, не знайшли відсік, де могли б замкнутися? Чи вони цілком покладаються на ворожі дрони? Або чекають допомоги ззовні, бо знають, що чекати лишилось недовго? Навіть сісти не хочуть. Я і так вважав, що наша ситуація повна срака, але тут вже почав підозрювати, що вона ще й гірша». «Подорожі кратованими тривають багато циклів. Шлях від нашого місця дослідження до збереження – чотири стандартні цикли збереження, по 28 стандартних годин збереження кожен. І це вважалося короткою подорожжю, суто до краю території станції. Ми точно ще не прибули на місце призначення, та й хоч якесь місце». Я глянув, як там розвідник один, замкнений у зоні керування дата, і сказав йому ще раз подивитися на дисплей, що демонстрував корпус дата, хвильчасті візерунки та відлік часу. Розвідник один майнув до тієї консолі. Відлік показував, що залишилося дві хвилини 14 секунд. «О, так, це проблема». Я передав трансляцію Амені. Через загін дронів навколо неї я побачив, як дівчина звузила очі від невіри. «Реально, наче відлік до виходу скрутований, але такого не може бути». «Я певною сильною мірою бажав, щоб такого не було». «Буди Електру і запитай, скільки часу корабель перебуває в Куртованні, скільки часу в них тривала подорож із системи, де їх схопили на територію збереження». А мене прожогом кинулася і взяла електро за плече. Після кількох довгих секунд та зарухалась. А мене спитала. Електра закліпила вже більш усвідомлено, але вираз у неї став збентежений. «Ми й не виходили з системи, ми тут весь час були». «Ні, ви через Крутоване прибули до збереження, де схопили нас. А тепер ми кудись рухаємося. Пам'ятаєш того сірого, який казав, що ми на транзитній перемичці?» А мене відповіді. Але повіки Електри опустилися, і вона нічого не казала. А мене мені. Вона досі спонтеличена. Перед тим вони обоє думали, що нас схопили раніше за них, а коли я намагалася пояснити, як усе було, то не повірили. Я відповів, «Ота річ на кожуху двигуна – це чужинні рештки». Думаю, через неї ми рухаємося кротованою значно швидше. Значно швидше. Навіть не години замість циклів, а хвилини. Двигуни дата зіпсовано пристроєм, що використовує на зовсім по-іншому, а це дозволяє подорожувати швидше, ніж будь-яка інша транспортна технологія, яку я бачив у медіа чи про яку чув у новиних потоках. Швидше, ніж будь-яка людська транспортна технологія. Думаю, ми скоро вийдемо у звичайний космос. А мене похитала головою. Та ну, куди там? Напевно, лічильник пошкоджений. Ми пробули в кротовині лише кілька годин. Яке там вийдемо? Найближча населена система поза межами території збереження розташована як мінімум за 15 днів від станції... А тоді двигуни видали звук, схоже на щось між стогоном і грюкотом. Перед розвідником один вигулькнув новий дисплей. Видно, звичайний космос. Ми вийшли з Кротовани. А мене завмерла, втупившись у потік із новим дисплеєм. Очі в неї округлилися від тривоги, тоді вона сказала, що нам робити. Справді гарне запитання. Перше мені спало на думку знищити чужинні рештки. На щастя, замість цього я перейшов до наступної ідеї. У транспортних двигунах я не тямлю, але знаю, що в них не можна стріляти. Вони вгорі довго списку речей стріляти в які явно погана ідея. Перш ніж щось із цим робити, мені потрібно більше даних. Мені не подобалася думка відповісти, а мені я не знаю бо люди панікують, і мені їх складно звинувачувати. А зараз навіть мені захотілося запанікувати. Я не контролюю ситуацію, бачу принаймні 10 випадків, де прийняв неправильне рішення, а над ситуацією вкрай важливий, бо інакше вона буде контролювати мене. А там уже недалеко до того, щоб почуватися під контролем компанії. І, можливо, я просто мушу довіряти Амені, яка була кинулася на значно кремезнішу людину, бо вважала, що має врятувати мене. «Не знаю», – відповів я. А мене випросталася, закусила губу, тоді прошепотіла сама до себе. Гаразд, гараз, подумаємо. Употік, голосом, звичайно, спокійнішим за її вигляд, вона сказала: Ти можеш рухати тим дроном у зоні керування? Якщо побачимо дисплей, який підкаже нам, де ми, або якщо тут є робоча станція чи щось таке, можемо спробувати надіслати сигнал про допомогу. Це непогана ідея. Я пішов з платформи і піднявся назад гравітаційним колодязям, між тим наказавши розвіднику-1 роздивитись усі активні дисплеї. Коли його трансляцію заповнило зображеннями, я дістав з архіву відео його попереднього огляду і порівняв їх. Вдалося виділити п'ять дисплеїв із значними змінами. Я збільшив їх і виклав зображення в іншому потоці, щоб ми могли по них пройтися. «Оце», – миттю сказала Амена, – «місцева навігація. Тут інформація про місцеву зарю». «Не сказано, чи близько ми до станції, і чи взагалі тут є якась станція?» Я дістався з зони моніторингу, де так і лежав бідний мертвий дрон-ремонтник. Бачив дисплей, який коментувала Амена, але на новому дисплеї знайшов ще одну діаграму дата. Один індикатор показував. Щось причепилося ззовні до його корпусу, до лабораторного моделя. Я відкрив характеристики. «Здуріти, та це неможливо!» Перед тим я вимкнув наш комунікатор, бо не хотів, щоб вороги за його допомогою нас відстежили. Та й крім того, в вкрутовані з нами навряд чи хтось би зв'язався. Тепер я активував його і перевірив канал, який використовувала наша місія. Він був активний. Так, мені не ввижається. Я пінганув канал і отримав миттєву відповідь, яку передав на наш ретранслятор потоку. А мене ляснула себе по голові і вражена. «Що?» Взувався знайомий голос. а Амено, ви мене чуєте?» То була Арада. Амена видихнула. «Ох, ми тут, ми тут! Де ви?» «У рятувальній гондолі комплексу, прикріплені до корпусу рейдерського корабля. Ти на борту, правильно? Ми бачили, як вас потягло до повітряного шлюзу». Іноді я загадуюся, який сенс у цього, -цього? Вони мали б бути в безпеці на базовому кораблі, уже зараз прибувати на станцію збереження. «Хто ми?» – запитав я. Вартмеху! Гукнула Арада, явно рада мене чути. «О, ну тут Овер яго і Раті. Коли скинули модель, нам не далося дістатися базового корабля, і нас потягло в вкротовано разом з нападником. Нам спробувати дістатися до вас?» запитала Амена. Вона зіскочила з каталки Елетри і приземлилася на вшпиньки. «З нами тут поранена людина!» «Ні-ні-ні, Гондола то пошкоджена!» поспіхом закінчила Арада. «Ми не очікували...» На фоні хтось найпевніше оверс гукнув щось термінове, але прозвучало приглушене, щоб зрозуміти, мені довелося аналізувати аудіо, а рада перебила сама себе. Яка у вас там ситуація? Ова. Рада нам багато чого не сказала, але я оцінював у 70% ймовірність, щоб якби ми не вийшли з гротовайно так напрочуд швидко, а рада та інші довго б не протягли. І тепер я маю переживати за ще чотирьох людей. Фантастика. А мене видала Араді шпарки, але трохи неточний звіт про всі наші радощі на цьому кораблі і попередила про ворогів. «Вороги ж не можуть бути чужинцями, так? Ні, це неможливо. Чужинці навряд чи такі подібні до людей? Чи подібні?» Я відправив Араді схему зовнішньої частини корпусу «Дата», де виділив повітряний шлюз у нашій безпечній зоні. «Арадо, зможете дістатися цього шлюзу?» Забила тиша, з якою я зрозумів, що ситуація в них навіть гірша, ніж Арада натякала. Я підрахував, час увагання вистачило рівно на те, щоб перевірити запаси повітря в евакуаційних скафандрах, у які вони, мабуть, зараз одягнені через ушкодження гондоли. Тоді Арада твердо відповіла, «Так, зможемо. Очікуваний час прибуття, скажімо, три хвилини». «Я вас зустріну», – сказав я і подався гиті з зони моніторингу інженерного відсіку. У мене було принаймні дві з половиною зайвих хвилин, тож я взявся хакнути ворожу контроль систему. Досі її захищало те, що вона не взаємоділа з потоком чи інтерфейсами так, як інші системи, з якими я коли-небудь стикався. Але ворог-5 увійшов у ворожу контроль систему і отримав відповідь, тож це підказало мені, на якому каналі зосередитись і які передачі вона прийме. Також це означало, що доведеться діяти старими методами і просто ламати падлюку. Я накидав пакет кодів, який дублював сигнал, надісланий екранним пристроєм ворогів, скопіював його сто разів, зробив самоповторюваним, щоб усі мої копії копіювали саме себе, а тоді надіслав усе це ворожій контроль системі. Дат би з такої атаки посміявся. Насправді Дат би посміявся з тієї частини, де вона б відправила мене пакет коду, який зжирає мені обличчя. Але я мав теорію – вороги не намагаються проникнути в більшу частину системи дата, тому що їхня ворожа контроль система не здатна ефективно використовувати архітектуру дата. Тоді я отримав сповіщення зі свого дрона-вартового. Той був на затворі, що вів у житловий модуль, першому, який я запечатав для нашої зони безпеки. Дрон не спостерігав жодних ворожих дронів, але накопичення енергії біля затвора вказувало – хтось діє на елементи керування зброєю або інструментом. Ох ти ж! Я побіг вигнутим коридором інженерного модуля. Перевірив, як там розвідник-2 у вестибюлі зони керування, і встиг побачити, як вороги 5 і 6 вибігають із кадру. Коли я сказав, що все завжди відбувається одночасно, то загалом перебільшував. Але тепер дійсно все відбувалось одночасно. Мабуть, щось повідомили їм про рятувальну гондолу на корпусі. Я мав один варіант дії, але жахливий. Проте це також був єдиний спосіб забрати Араду та інших усередину вчасно. Амено, в нашу безпечну зону хочуть прорватися, і мені треба з цим розібратися. Зможеш дістатися повітряного шлюзу, щоб впустити араду та інших. Я припускав, що ворожа контроль система не надто сприятиме прийому гостей, крім того, вона зараз трохи зайнята. Амена поспіхом міряла кроками медичний відсік, нервово слухаючи квапливу розмову в рятувальній гондолі, звідки пасажири збиралися висідати. Вона спинилася, вимкнула мікрофон свого комунікатора і спитала: Так, а ти можеш дати мені мапу? Я надіслав їй мапу нашої безпечної зони з позначеним найшвидшим шляхом до повітряного шлюзу. Мої дрони рухатимуться попереду. Якщо вони на щось натраплять, я повідомлю і зміню тобі маршрут. Зрозуміла. Вона подалася до дверей, по дорозі зупинилася, прихопила ворожу енергетичну гармату і засунула її собі в кишеню куртки. Тоді метнулася вбік і схопила з кубки припасів на лавці один контейнер. Я мав намір збільшити зображення і побачити, що саме вона взяла, але тут від дрона вартового надійшла інформація про те, що затвор безпечної зони прорвано. Вийшовши з інженерного модуля, я подався іншим маршрутом через затвор на станцію обробки вантажу і далі коридором, який тягнувся ззовні центрального модуля в бік затвора у житлові приміщення. Якщо не вдасться стати перед ними, доведеться зайти ззаду. На те, що вороги почали діяти саме тепер, були три імовірні причини. Перша. Вони отримали з ворожої контроль системи дані, що в них на корпусі рятувального гондола, і витломочили її присутність як напад. Друга. Тепер, коли ми вийшли з кротовини і наче дісталися пункту призначення, вони знали, що невдовзі прибуде їхнє підкріплення, тож могли атакувати більш упевнено. Або третя. Вони очікували, що от-от прибуде наглядач, тож хотіли показати бурхливу діяльність. З моєю удачею, всі три причини можуть бути дійсні. Розвідуючи шлях попереду дронами, я дійшов до вільного кінця центрального модуля і пірнув між двома сполученими коридорами. Коли дрони досягли проходу в затвор житлових приміщень, я втратив контакт з трьома з них, але не сповільнився. В останніх двох суточках я падав додолу, а коли маєш справу з бойовими дронами, навіть дивними і незнайомими, краще припускати, що в них працює активний компонент навчання. Тож я прискорився, а коли обігнув поворот, побіг угору перегородкою. Біля палуби на мене вже чекали два ворожі дрони, і перш ніж вони встигли зміцнити позицію, я приземлився на одного з них. Другого я розтрощив, коли той митнувся мені в бік голови. Затвор прорізали, замки просвердлили і частково розплавили. Я наказав своїм дронам здати назад. Не встиг попрацювати над контрзаходами для ворожих захисних костюмів і знав, що пошкодую про це. Я втратив контакт із одним із замайнених дронів, тож відправив їй сигнал тривоги. Вона була в коридорі біля вузла, який мала пройти, щоб дістатися повітряного шлюзу, а альтернативних шляхів не залишилося. "Повертайся в медичний", сказав я їй. "Нема часу", відповіла вона і відступила, притискаючись до перегородки. "Здається, з їхнього гандолою щось не так". Я міг сперечатися з нею, але часу дійсно не було, і вона мала рацію. Нарешті я розглянув контейнер, який вона взяла з припасів першої потреби і наразі притискала до грудей. То був пожежогасник, про який згадував раз. Я шогнув у сполучений прохід далі, до наступного коридору. Вороги 5 і 6 крутнулися мені назустріч, націлюючи на мене свої громісткі енергетичні гармати квадратної форми. Біля них у повітрі висіли чотири ворожі дрони. Через два повороти в них за спинами і розташовувався той вузол, який мала пройти Амена. Тож мені потрібно А – втримати їх тут, або Б – убити їх. Скористаємося варіантом Б. Аменені дрони збилися навколо неї захисним щитом, а сама дівчина натиснула пускову кнопку на пожежогаснику. Вистрілив хімічний струмінь, і Амена влучила, бо зненацька мої дрони розпізнали ворожий дрон, який наближався до них. Хімікат вкрив його обшивку, прибравши камуфляж. У рубрику «Зберегти на потім». Це підтверджує, що камуфляж з фізичним ефектом, чимось у дизайні, видимим на оболонці, а не невідомим типом перешкод передачі. Ворожий дрон захитався з боку на бік, а тоді криво полетів коридором, бо йому, мабуть, пошкодило сенсори і рушійний пристрій. А мене пірнуло за ріг і погнало до вузла. Роздивляючись мене, ворог 5 промовив щось своєю мовою без перекладу. Ворог 6 недбало відмахнувся і почав обертатися знову до вестибюля, куди я його ніяк не міг пустити. Коли ворог 5 підняв зброю, а ворожий дрон кинувся вперед, я почав рух. Через маскувальний матеріал мої дрони не бачили ворожих, зате їх бачив я. Я взяв підрахунок координат зі свого сканування і відправив по одному дрону в напрямку ворожих із наказом на зіткнення. Один пролетів вище і мусив виконати петлю, але всім чотирьом вдалося приземлитися. Взоруючись на позицію цих контактних дронів, решта могла приблизно визначити розміщення ворожих. Коли ті дісталися до мене, я наказав своїм атакувати за можливості. Поки все це відбувалося, а ворог-5 піднімав зброю, я пригнувся і кинувся вперед. Перший вибух пролунав над головою, тоді ворожий дрон врізався мені в плече і кинув на перегородку. А потім дещо сталося. Комунікатор, захований у мене під ребрами, той, що Дат передав мені, коли я залишив його на транзитному кільці Раві Гайрал, пінганув мені у внутрішній потік повідомлення. То був стиснутий пакет із тих, що надсилають у межах системи, а не в транспорті крізь кротовини. А це означало, його створено з комплекту внутрішнього комунікатора Дата. І він мав назву «Еден». Мої дрони потовкли два ворожі, а третій цілив у мене. Він спробував влучити в голову, але мусив здати назад, щоб наростити швидкість, тож я скористався цим і схопив його. Хитнув його в бік і саме встиг прикритися від пострілу неретичної гармати ворога 5. Ворожий дрон обдало жаром, чого я не очікував. Ця гармата відрізнялася від тієї, яку проти мене застосував ворог 2. Удар виявився не просто болючим докучанням, а знищував тканину і міг назавжди вивести з ладу. Навіть крізь ворожий дрон мені обпекло руки. Три мої дрони зачепили ударом, і вони попадали додолу. Еден, це ім'я, яким я послуговувався на раві гайрал, коли дат допомагав мені. Це непевно обман, але ж ворожа контроль системи зараз потопає в пакетах мого коду і навряд чи має можливість щось мені надіслати. Але воно не дійшло від когось на борту дата. Я почав аналіз передачі. Я продовжував триматися за ворожий дрон, а тоді відштовхнувся ногами від стіни, крутнувся тілом і вгатив ворога п'ять по ногах. Він поточився на перегородку, а далі – на підлогу. Сам я підвестися поки не міг, але принаймні тепер лежали ми обоє. На каналі, через який я дивився, як справи в мене, побачив, що вона минула вестибюль, забігла в наступний коридор і знайшла повітряний шлюз. Відцапуючись і стікаючи потом, дівчина вводила команду відкриття на щитку. – Сподіваюся правильно, – пробурмотіла вона моїм дроном, що висіли вгорі. Згорілися попереджувальні лампочки, а це означало, що зовнішній шлюз отримав команду і готувався відчинятись. «Так!» – а мене замахали руками і станцювало. Я завершив аналіз пакета і переглянув результати. Вбивчих або зловмисних програм немає, а тип файлу вказує на те, що там відео. Також стало зрозуміло – це затримане повідомлення. Його відправили раніше, але воно застрягло, коли в дата вимкнувся потік і комунікатор. Те, що повідомлення лишалося в резерві комунікатора, а тепер доставлене, означало, що в той час, як ворожа контроль-система переживала помилки, деякі складніші системи дата почали перезапускатися. Це ще може виявитися обманом. Вартмехи саме такі обмани і влаштовують. І я знав цілу купу способів, як через візуальний стимул тимчасово зіпсувати мені сканер, зорові сенсори, нервову тканину тощо, але я мусив підіграти. Може, я відчайдушно шукав якогось знаку, мовляв, дат досі тут, та спосіб комунікації через відео здавався таким, що ним скористався б хіба що хтось мені знайомий. І я ввімкнув його. Ворог-6 підбіг, цілячись у мене енергетичною гарматою, але я відпустив ворожий дрон і потягнув зверху на себе ворога-5. Через бурюкані і крики «Ворога-5, не мій. ворог Ворог-6 не зміг нормально прицілитись. Я стріляв з обох енергетичних гармат, захованих у передплічах, але їх захисні костюми, схоже, відбивали промені принаймні частково. Через крик було важко розібратися. До мене підібрався ще один ворожий дрон, але мої вцілілі дрони стукнули його з боку, і той врізався в ворогу шість у шолом. Відбувалося багато всього, але мені потрібно було як швидше піднятися з підлоги. А мене з дронами відступила від шлюзу, той відчинився, і звідти вивалились Арада, Оверсраті і Т'яго. Ратті впав купою обпаленого евакуаційного скафандра. Я не бачив, чи він поранений, а чи просто перечепився через виступ перемички шлюзу. Тоді Т'яго подався в бік, а Оверс схопила його за руку, і я зрозумів, що моя перша теорія правильна. Рятувальна гондола має значні ушкодження. Стиснуте відео в пакеті виявилось уривком серіалу «Відкривачі світів». Із серії з фіналом однієї сюжетної лінії, коли свідомість другорядного персонажа захопив розумний мозковірус. Так, знаю. І ця історія значно краща, ніж звучить, але в тому моменті персонаж сказав «Я в пастці власного тіла». Мені дуже треба дістатися містка дата. Мені дуже треба тримати ворогів та їхні дрони, як мога далі, від моїх людей, які зовсім не сприяючи мені бродили вестибюлем повітряного шлюзу, щось одне одному вигукуючи. І ці дві справи я мав виконувати одночасно. Я підвівся, підскочив і кинув ворога п'ять на ворога шість. Обоє попадали на спини, а я перекотився на ноги. Крізь залишки моєї хмари дронів пробився один побитий ворожий. Він зачепив мені плече, а я кинувся назад до затвора, що вів у житловий модуль. Необхідно було, щоб обидва вороги кинулися за мною, тож я закричав: Я підірву цей транспорт і всіх вас повбиваю, лайна шматки! поганенько, але я поспішав. Поки біг вороги, кричали у відповідь щось пискляве, розлючене і нерозбірливе, один з пошкоджених дронів ще встиг мені передати кілька останніх зображень, які підтвердили. Обидва вороги женуться за мною. Я рушив коридором до зони керування. На цьому моменті я усвідомив, що не перервав канал, через який нацелав амені відео дані з власних очей. Вона, мабуть, не мала можливості особливо за цим стежити, відколи пішла з медичного відсіку. Люди, навіть аугументовані, не здатні управляти множині джерела даних, як я. Але відео досі транслювалося і її в потік. Дроновий конвой показав, що вона стоїть у вестибюлі повітряного шлюзу. Досі? Якого біса? За радою а Уверс і Тягу витягують Раті з його пошкодженого евакуаційного скафандра. А Рада наполовину скинула свій скафандр, була виснажена і, м'яко кажучи, стривожена. А мене раз за разом гукала мені в потік. Куди ти йдеш? Що відбувається? Слушні запитання за таких обставин. Повертайся в медичний відсік, передав я їй. Не хотів відповідати на жодні розумні питання. Якщо помилився, то, мабуть, загину, а це вже досить паскудно. Бути дурним і мертвим було б ще навіть гірше. Але що? Почала була Амена, та я вже перекинув наш канал на задній план.